Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 12. Сестричка. Вона знала, що тут щось не в порядку, коли вона вставила ключ у великий замок Крейга у двері своєї квартири. Їй не довелося його прокручувати, а замість звичних клацань він просто натиснув на двері і відчинив їх. Не було приводу подумати, як безглуздо з її боку йти на роботу і залишати двері незачиненими. Чому б тобі, Міріам, тоді не залишати на дверях записку на кшталт «Хеллоу, грабіжники, я зберігаю готівку у банці на верхній кухонній полиці?» Не було приводу подумати так, бо якщо ти вже живеш у Нью-Йорку шість місяців чи навіть чотири, то ти не забула б це зробити. Можливо, ти б тільки зачинила зовнішні двері». Коли зібралася б поїхати на канікули додому і залишала тут якусь жалюгідну будку? Або ти могла б забути про замок, ідучи на роботу, якщо ти прибула сюди з якогось містечка типу Фарго, штат Північна Дакота або Еймс, штат Айова. Але після того, як ви прожили деякий час у цьому червивому великому яблуку, ви закриватимете двері на ключ, навіть якщо відносите чашку чаю з цукром сусідці навпроти своєї квартири. Забудькуватість тут нагадуватиме забудькуватість людини, яка зробила видих, але ніяк не згадає про необхідність зробити наступний вдих. Місто сповнене музеїв і галерей, але воно також повне наркоманів і психопатів, і вам не варто випробовувати долю. Якщо тільки ви не народилися ідіоткою, а Міріам не такою народилася. Можливо, трохи простакувата, але не тупиця. Тому вона вже знала, що тут щось не гаразд. хоча Міріам була впевнена, що злодії, які обчистили її квартиру, ймовірно, забралися звідти 3-4 години тому, забравши з собою все, що можна було б спустити потім хоча б за пів ціни. Не кажучи вже про ті 80 чи 90 доларів в банці, згадала ніби це найголовніше. Але все ж таки вони ще могли залишатися там. Це було на зразок тих думок, які намагаються навіяти хлопчикам, які отримали перші справжні рушниці, коли доводять ідею, що з ними треба дуже обережно поводитися. Ніби ці рушниці завжди заряджені, навіть коли ви виймаєте їх із фабричної коробки вперше. Вона почала відступати від дверей. Вона це зробила майже миттєво, навіть ще до того, як двері зупинили свій поворот у передпокій. Але все одно було вже занадто пізно. З темряви зі швидкістю кулі вискочила рука. Вона схопила Міріам за руку. Ключі впали на паркет перед покою. Міріам кулі відкрила рот, щоб закричати. Великий світловолосий чоловік стояв якраз за дверима, терпляче чекаючи її чотири години, не торкаючись до кави і не курячи сигарет. Йому хотілося курити, і він, звичайно, закурить, як тільки справа буде зроблена. Але до цього він був надзвичайно обережний оскільки запах міг налякати її. Нью-Йоркці дуже схожі на дрібних звірят, що кишать у підліску, почуття яких загострені очікуванням небезпеки. Навіть коли вони, здавалося б, безтурботно веселяться. Ще до того, як вона щось зрозуміла, він уже схопив її за п'ясток своєю правою рукою. Зараз же він схопив лівою рукою двері і шпурнув щосили жінку прямо на них. Двері виглядали, як дерев'яні, але насправді вони, звичайно, були з металу, як і у всіх більш-менш пристойних квартирах у червивому і старому великому яблуку. Два її зуби вилетіли з рота, порізавши його. Губи були розбиті і неживо розсунуті, кров сильно сочилася, і краплі її засіяли всі двері, на що ці горі рубець, як від сильного удару батогом. Вона осіла, майже знепритомнівши. Блондин уже не тримав її, вона звалилася на паркет холу. Це сталося дуже швидко. Відповідно до фольклору Нью-Йорка можна було б сказати, що ніхто з тих, хто живе в червивому великому яблуку, не поцікавився б спущеним лайном доти, доки воно не вилилося на нього самого. Той самий легендарний фольклор стверджує, що будь-який псих міг би вдарити ножем 20 чи 40 разів якусь жінку близько двадцятої місцевої перукарні при ясному місяці, на сьомій авеню. І ніхто з клієнток не промовив би ані слова, виключаючи, можливо, фразу на кшталт «Не могли б ви вкоротити тут трохи вище вух, або «Я думаю, цей одеколон підійде, Джо!» Світловолосий чоловік знав, що цей фольклор – суцільна нісенітниця. Для дрібних і вічно стурбованих звірів цікавість одна із умов виживання. Назвою цієї гри, звичайно, було «Захищай свою шкірку». Тут не треба сперечатися. Але істота, що не цікавиться, швидше покидає цей світ. Тому швидкість завжди найголовніше Він схопив Міріам за волосся і втягнув її всередину квартири, але двері залишив трохи прочиненими. Через короткий проміжок часу він почув скрегіт засуву в іншій стороні холу, після чого пролунав тріск дверей квартири навпроти. Він навіть не глянув на обличчя, яке висунулося з дверей іншої квартири. Маленьке, безволосе, кроляче обличчя, а ніс майже завжди сіпається. «Ти не розбила його, Міріам?» – спитав світловолосий і голосно. Потім він перейшов на високий реєстр, майже зовсім фальцет. Склав долоньки чашечкою в якихось двох дюймах від свого рота, щоб імітувати голос жінки. «Я так не думаю. Ти не допоможеш мені підняти його?» Тепер руки прибрані, а голос звичайний чоловічий. «Звичайно! Секунду!» Він прикрив двері і подивився через вічко. Це було вічко типу риб'ячого ока, що давало сильно спотворену перспективу холу. І він побачив саме те, що й чекав. Біле обличчя, що дивилося в бік квартири Міріам, яке виглядало точнісінько як мордочка кролика, що висунувся. Потім обличчя зникло. Двері зачинилися. Це не шум від падіння тіла, це просто щось ляснулося на підлогу. Дурниця, Міріам щось знову впустила. Чоловік з нею, можливо, її коханий, а можливо, і її колишній чоловік, допомагає їй щось підняти. Нема чого турбуватися. Все гаразд, братики кролики, де б ви не були. Міріам застогнала, приходячи до тями. Світловолосий заліз у кишеню, дістав складену бритву і розкрив її. Лезо блиснуло в напівтемряві, оскільки він залишив світло лише на столі, вімкнувши на стільну лампу. Її очі розплющились. Вона побачила, як він нахилився над нею. Її рот був яскраво червоним, наче вона наїлася стиглих вишень. Він показав їй бритву. Її очі, які були майже засліплені і затуманені, стали прояснюватись, і розкрилися ширше. Її рот відкрився. «Тільки пискни, і я приріжу тебе, сестричко!» Промовив він, і рот Міріам закрився. Він знову схопив її за волосся і затяг у вітальню. Її спідниця шаруділа по підлозі. За голову зачепився шарф, який волочився за нею. Вона застогнала від болю. «Не роби цього», – сказав він, – «я тебе вже попереджав». Вони були у вітальні. Це була маленька, але чарівна кімната, затишна. Гравюру французьких імпресіоністів висіли на стінах. Окантований плакат, що рекламував мюзикл «Кішки», тепер і назавжди, казав він. Засушені квіти, невелика секційна софа, застелена якоюсь грубуватою пшеничного кольору матерією. Книжкова шафа. У ній він міг побачити обидві книги Бомонта на одній полиці та всі чотири книги Старка на іншій. Книги Бомонта стояли на полиці вище. Це було, звичайно, неправильно, але він вирішив, що ця сучка просто погано розуміється на літературі. Він відпустив її волосся. «Сідай на кушетку, сестричко, на той кінець!» Він вказав на той край кушетки, поруч з яким стояв кутовий столик, де були поставлені телефон та автовідповідач із пам'яттю для записів. «Будь ласка!» – прошепотіла вона, не намагаючись підвестися. Її рот і щока почали сильно розпухати, і слово вийшло невиразно шиплячим. «Будь ласка! Беріть усі, усі гроші у, у банці!» «Сядь на кушетку, на той кінець!» Цього разу він однією рукою вказав їй місце, іншою рукою, помахавши бритвою перед обличчям Міріам. Вона залізла на кушетку і стиснулася в подушках, наскільки це було можливо. Її темні очі були широко розплющені. Вона обтерла рота рукою і, ніби не вірячи, дивилася на кров, що з'явилася після цього у неї на тильній стороні долоні, а потім глянула знову на світловолосого. «Що вам потрібно?» «Що вам потрібно?» Це звучало, ніби хтось говорив із ротом набитим їжею. «Я хочу, щоб ти зателефонувала, сестричка. Це все». Він узяв зі столу телефон і, використовуючи протягнуту бритву, натиснув кнопку на панелі керування телефону. Потім він передав апарат їй. Це був старомодний пристрій із слухавкою, що нагадує гантелі. Набагато важче, ніж апарат «Принцес». Він знав це і побачив по її тілу, що раптово напружилося, що вона теж думає про це. Легка усмішка торкнулася губ чоловіка. Вона, правда, більше ніде не виявилася тільки на губах. Ця усмішка ніяк не була світлою. «Ти думаєш, чи не розможити мені голову цією штукованою, сестричка?» – спитав він Міріам. «Я тобі скажу прямо. Це не дуже вдала думка. А ти знаєш, що роблять з людьми, які втрачають вдалі думки, адже правда?» Вона нічого не відповіла, і він продовжував. «Вони зникають з небосхилу. Це точно. Якось я побачив це на карикатурі. Тому міцніше тримається й телефон на колінах, і намагайся сконцентруватися, щоб до тебе повернулися вдалі та щасливі думки. Вона дивилася на нього на всі очі. Кров повільно стікала вниз її під боріддям. Крапля впала на облямівку її сукні. «І ніколи не змиєш, сестричко», – подумав світловолосий. Кажуть, що це легко зробити, якщо швидко замити пляму холодною водою, але це не так. Адже у них є прилади, спектроскопи. «Газові хроматографи, ультрафіолетове опромінення. Леді Макбет мала рацію. Якщо тебе знову відвідають ці погані думки, адже я побачу по твоїх очах, сестричко. Вони в тебе такі великі та темні. Ти ж не хочеш, щоб один із них раптом скотився по твоїй щоці, адже так?» Вона похитала головою так швидко і сильно, що волосся буквально створило маленьку бурю навколо обличчя. І в той самий час вона не спускала з нього очей які молили про помилування. Чорних і прекрасних. «Сер, я готова зробити все, що вам заманеться». Цього разу посмішка торкнулася не тільки його рота, а й очей. І він подумав, що вона веде себе як справжнісінька дешевка. «Я хочу, щоб ти набрала номер Теда Бомонта». Вона тільки дивилася на нього, її очі блищали з жахом. «Бомонт», – терпляче повторив він, – «письменник». Зроби це, сестричко, час тече лише вперед і зі швидкістю крилатих ніг Меркурія. «Моя книжка», – сказала вона. Її рот зараз надто розпух, щоб можна було відразу зрозуміти, що вона вимовляє. «Моя кни?» Ось як це звучало. «Моя не запитав він. «Що ти бурмочеш? Я нічого не розумію, поясни, сестричко». Ретельно долаючи біль і за літерами «моя книжка». Книжка моя адресна книжка. Я не пригадую номер. Пряме лезо прошелестіло повітрям у її напрямку. Воно зробило звук, схожий на людський шепіт. Це була, можливо, тільки уява, але, однак, цей шепіт почули вони обоє. Вона ще далі забилася в подушки, розбиті губи скривились у гримасі. Він повернув бритву так, щоб лезо спіймало слабкий і м'який відсвіт настільної лампи. Він легко нахилив бритву. Дозволивши світлу пробігти по лезу, як стікає вниз вода, і подивився на неї поглядом, ніби, говорячи, що вони були би просто божевільними або критинами, якщо не захопилися настільки прекрасною річчю. «Не нагадуй мені, сестричка!» Тепер у його голосі чути м'який південний акцент. «Це те саме, що тобі не треба робити, коли ти працюєш на хлопця на кшталт мене. А тепер набери його номер». Вона могла навіть не записати номер Бомонта на телефонну пам'ять, оскільки мала з ним зовсім небагато справ, але їй варто було б це зробити для Старка. У книжковому бізнесі Старк був козирною картою для неї, а номер телефону обох цих письменників – один і той самий. Сльози полилися в неї з очей. «Я не пам'ятаю», – простогнала вона. «Я не пам'ятаю». Світловолосий вже був готовий її порізати, не тому що розізлився на неї, а тому що коли дозволити такій панянці проскочити з однією брехнею, це завжди призведе до іншої, але потім передумав. Цілком можливо вирішив він, що в неї дійсно тимчасово випали з пам'яті такі елементарні речі, як телефонні номери, ба навіть таких важливих клієнтів, як Бомонт Старк. Вона в шоковому стані. Вона могла би виявитися такою ж безпорадною, якби він попрохав її набрати номер її власної агенції. Але оскільки між ними йшлося за Теда Бумонта, а не за Ріка Кавалі, він міг допомогти. «Окей», – сказав він, – «окей, сестричка. Ти знервована, я розумію. Не знаю, чи повіриште, але я навіть співчуваю. І тобі пощастило, бо чисто випадково я знаю цей номер сам. Я знаю його так само добре». Як знаю свій власний, ти могла б сказати. І знаєш що, я навіть не змушуватиму тебе його набирати, почасти тому, що я не хочу сидіти тут, аж допоки пекло замерзне, чекаючи, щоб ти отямилася, але також тому, що я справді співчуваю. Ось зараз я нахилюся і наберу його сам, ти розумієш, що це означає?» Міріам Кавалі похитала головою. Здавалося, ці темні очі немов заковтнули більшість її обличчя. «Це означає, що я довірюся тобі. Але тільки наразі, тільки зараз і не далі. Ти слухаєш, тобі це зрозуміло?» Міріам закивала головою. Її волосся розсипалося. «Боже, він любив, коли в жінки розкішне волосся!» «Добре, це добре. Поки я набиратиму номер, сестричко». Тобі варто тримати очі просто на цьому лезі. Це допоможе тобі тримати твої щасливі думки в добрім порядку. Він нахилився вперед і почав набирати номер на старомодному дисковому телефоні. Посилений гучномовцем клацання лунало з автовідповідача поряд з телефоном. Це було схоже на звуки ярмаркового колеса фортуни, що уповільнює своє обертання. Мір'ям сиділа з телефонною слухавкою у себе в пелені. Дивлячись поперемінно то на бритву, то на грубо витисані обриси обличчя цього жахливого незнайомця. «Поговориш з ним», – сказав світловолосий. «Якщо відповість його дружина, скажеш, що дзвонить Міріам з Нью-Йорка, і що ти хочеш побалакати з її чоловіком. Я розумію, губи в тебе розпухли, але зроби так, щоб хто б не взяв слухавку, зрозумів, що це ти. Постарайся для мене, сестричко. Якщо не хочеш, щоб твоє обличчя... Стало схожим на якийсь намальований Пікасо-портрет. «Ти постарайся для мене. Добре?» Останнє слово прозвучало як «добре». «Що... що мені сказати?» Світловолосий посміхнувся. «А вже ж така гарнюня штучка. Вельме солодка. Все це волосся. Знову ворушіння у зоні нижче пряжки його ременя. Дедалі ж варіші там стає?» Телефон задзвонив, вони обоє це почули через автовідповідач. Ти сама здогадаєшся, що треба, сестричка. Клацнуло. Це там зняли слухавку. Світловолосий зачекав, поки почув, як голос Бомонта промовив: "Алло", а потім із спритністю жалячої змії нахилився вперед і згори вниз провів лезом бритви по лівій щоці Міріам, відкраявши клапоть її шкіри. Міріам закричала: "Алло!" Гримав голос Бомант: Ало, хто це? Чорти забирай, це ти? Так, це я вже ж сучити сину подумав світловолосий. Це я, і ти знаєш, що це я, хіба не так? Скажи йому хто ти і що тут відбувається гримнув він на Мірям. Ну, кажи, не змушуй мене повторювати тобі двічі. Хто там? кричав Бомант що відбувається хто це? Мірям знову закричала. Кров хлюпала на диванні подушки пшеничного кольору. Уже не просто одна крапля була на корсажі її сукні. Воно просякло кров'ю. «Роби, що кажу, або я цією штукою відріжу нахрін тобі голову». «Тебе тут один чоловік!» – закричала вона в слухавку. У своєму жаху і болю вона знову вимовляла слова «ясна». «Тут один лиходій! Теде, тут один лихо...» «Назвися!» Рикнув на неї світловолоси, її бритвою розкраяв повітря за дюйм перед її очима. Вона відсахнулася, хлипаючи. «То це? Хто? Міріам!» – вискнула вона. «Ох, Теде, не дай йому знову порізати мене! Не дай цьому лиходію порізати мене знову! Не дай!» Джордж Старк різанув бритвою по натягнутому телефонному шнуру. Телефонна машина один раз невдоволено крякнула і затихла. «Все пройшло добре!» могло б вийти краще. Йому хотілося б трахнути її. Реально хотілося побавитися з нею. Давно вже в нього не виникало бажання побавитися з якоюсь жінкою. А цією йому хотілося, але він не збирався на неї оволодівати. І так вже занадто багато було галасу. Кролі знов повистромлюють голову зі своїх нірок, винюхуючи в повітрі великого хижака котрий скрадається десь у джунглях, відразу поза мерехтінням їхніх жалюгідних маленьких електричних вогнищ». Вона досі кричала. Було зрозуміло, що вона розгубила всі свої щасливі думки. Тому Старк знову вхопив її за волосся, відхилив її голову назад так, що вона дивилася в стелю, кричала у стелю і перерізав їй горло. У кімнаті запала тиша. «О так, сестричко!» – лагідно промовив він клав лезо назад до його рукоятки і сховав бритву собі до кишені. Потім він простягнув свою закривавлену ліву руку і закрив жінці очі. Манжети його сорочки моментально просяк теплою кров'ю, оскільки її яремна вена досі помпувала кларетом, але належне належить робити. «Коли це жінка, ти мусиш закрити їй очі, неважливо, якою поганою вона була». Не важить, якщо вона була безпутньою шльондрою, яка продала власних дітей, щоб купити собі наркоти. Їй однаково слід закрити очі. І вона була лише дрібною частинкою цієї справи. Зовсім інша історія Рік Кавалі. І той, хто написав ту статтю в журналі. І та курва, котра знімала фото, особливо той кадр, що з надгробком. Суща курва. Так, достеменна курва, але її очі він також закриє. А коли він подбає про них усіх, надійде час побалакати з самим тедом, без посередників, час надоумити теда. Після того, як він розбереться з усіма ними, тед буде готовий дійти до розуму. А якщо ні, є способи його напоумити. Зрештою, він чоловік, який має дружину, вельми вродлива дружина, істинна, королева, повітря і темряви, також він має дітей. Він вмочив пальця в теплий гейзер крові Міріам і почав швидко писати на стіні друкованими літерами. Щоб виконати це, йому довелося двічі повертатися до джерела, але послання в короткий термін з'явилося над відкинутою головою жінки. Вона сама могла б його прочитати догори дригом, якби очі в неї були відкриті, і, звичайно, якби вона досі залишалася живою. Він нахилився і поцілував Міріам у щоку. ніч, сестричка!» Промовив він і залишив квартиру. Той чоловік навпроти у коридорі знову визернув зі своїх дверей. Побачивши високого, закаляного в кров світловолосого чоловіка, який виронув з квартири Міріам, він затріснув двері і замкнувся на замок. «Розумно», – подумав Джордж Старк, крокуючи коридором до ліфта. «Дуже розумно». Тим часом йому треба було вирушитися. Він не мав часу на байдикування. Були інші справи, про які він мусив подбати цього вечора.